ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته خور خار سوره انزلناها وفرضناها انزلنا بیا اياتين لکه ان الله لکم یذکرون الاذانیت و اذان فجدو ولا تاخذکم بهما رافه باذن الله ان كنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر و ليشهد الله بما تعملون اززانی لا انکہو لا زانیتن و لا انکہو الا زانیتن و مشرکن و خرم دارکان و منین سورة نور ترتیب کے سریدشتم او نزول که پست صورت حشرنا سلاخان و فادشای رعاو که جخوای مغفرت مصبتی صورت نور صلیلشتم پست صورت حشرنا دو صورت مقصد ده دفع الفاشا آقا کارونا داغد بهای دی مذاغرت هغه صورت کې پای کې د فاشا د پلټ قانون رد شولې نو په ممتاز د سورۃ نور نو کې صورت کې داور توحید مکمل بیان شو او پاغه دله سلاصل ذکر شو اقریه نقلی نو په دې صورت کې داور تصفی چار کلب متحلاو مزین پاکی دې توحید شو نا غپریت کاد نو مکاوا چه کم کارونه پلیدتی مرتا سرنه خای نو ټول صورت صورت چلو نشه ده لزف او دف الفعشاد پارا سلو او اول بیانين چې له سلو اصول پابن شي یره ته دا موچب ترسي هو زم بدرشونکو دا سموسه ولر فکر درغه نو صورت کې د دې بیان کې چار کلا تم وزین شي په داوی د توحید یو اصول اوس هغه اخلاق چاغت منکر دي هغه صاف کې بد دي ارشومات کې باطل دي نو دا غیر موحد سرا مؤمن سرا داناکار رسومات، اناکار افعال نکھائی. کنور خلقی کئی خوئی کئی، لیکن تم واحدی متیوری کئی. جنا، اول سلور اصول خیی. چه دی سلور اصولو پابند یا، انو تبر فاشاونا بچ شی، یاو دا، چه رحم مکوا، چونکه بادشاہو کې بدر طرف عائشه جنا دا نو هغه ذکر کړه نو اول دا به نه چې کار کموي چې خپلې کارو کړو نه پا هغه رحم کوا کچره ملک دا قانون جادي شي نو هیڅ به پرید کېږي یو سره او ځواني کی ذاتي او کې هغه صدا او فشې کدا قانون جادي شو نمبر بپا کې و شرط دې چې په موږ یې رحم ونشي او ماخذ دې د مایتې ولا اذانيه تو اذاني فجدو كل واحد منهما متجلد ولا تاخذكم بمعرافهون في دين الله مجرم زنا زناکار یعنی هر مجرم اغل سزا ور او مې رباني پدې کوي انكم تم تؤمنون بالله واليوم الاخر كتاش کې ایمان په هوا پر مطلب دا دی کپلار وی تزيوي کې نکړي کرور وی ار او چا او کار بدوک نو پاغه باندې رحم وکا په هغه رحم وکي نو داسې مثال دی لکه چې پله او ایس پی رحم وکي په ما لرم رحم وکي دا غزار بخواری شی آغا باغی تبا دنوائی پاغا رحم مکو چاگا جرم مکو معشوم جرم مکو نسا پیلور که رحم پی مکو چی رحم پیوکر سباو بیا کئی داری یہ معاشر که اس لی دیتے ہو که مکو اور نبی علیہ السراط و چر دو رنو گو سشوئے لکا غا سفارس چیورتا شو یا غرض اخلاق کړو حضرت دا معاف کا حدیث کی راجی احمر رت وجنتاو کانما کا او قیافی وجنته الرومان دا سه غوسه کتاب د حضرت پرنګو کی جا رومان انار, انار نشو کړی دی سلام ډېر غوسه شه دارنګي په دې کې یو بیزتی د الله دی کیه دادا دا. مجرم بجرم کی وای خېر دی گزارتو مجرم با جرمو کی بد امو آیا پدی سر معاشرہ تباکی کی بربادی کی جماعات پر متصمس کی گی کیاو تن جرمو کا اتا پیلہ اکرا اتا داغو لسزا ورنک رخنور بم دا غسی کی نیو قانون دارے چه نظمی مکوا مجرم بانے دویم دا بد کار دا مومن سرن خائی ته تا ځان ته موحد وي نو تاسره خلاف دعا دی بدره دی هردا وي ته در څلات سستی ده الله په دین کې چرته خای حق نور به د تیا نه کوي خو دي کی پر لیکن تاسره نه خای ژوند نه چناکار کار مومن سره نه خای درې مایات کې د دې بیان کې وحرمه ما تاریکا علالمومنین او بندي حرام دي د غفلت مومنانو یو فل ذکر کی مرات نټور افعال ناکار کار د مومن سره نه خای درمه خبره چې چا چې په نیک سری په پاک سری بدنام او ترلا ماغلم صدا ورکي ځکه ټول ملک به دای د شای کی به بد نیکانو بږي بیانېږي نو دین غوړنه کان په ذریعہ راغری ده نو چې کله اغله سزا ورکي چا چې نیک سری بدنام کړي ده ا د پاره محسنات ذکر کړو چې محسنات پاک خودو بدنامه اوتللا مطلب دا دی چې هر پاک سری باندې بدنامه اوتللا مغله سزا ورکي ا دې کې آج پغم ذکر کړي الذين يرمون المواسنات صلوا الميت فجدوهم ساماني نه جلدتن ولا تقبلوا لهم شاهد تنبذا اخر چې پاخر کې بدنام کو نږدې خبر وچره نه مانی انوا قبلې دې چره درېم قانون چا کې پاخر کې بدنام کرو نږدې خبره وای چرنه ولا تقول لهم شهادتن بذا انما تقبل تديب بیان کرے گواہی بیان در رسلوں قانون کہ کیا ایوب البدنام کو مددگار و بیکارشن ان کے خدا خالق دی کہ ایوب البدنام کو نو آغی درمیان ذبائی کار دغه یو دروغجندې هغه خدای چې په بل بزنامه ته او حضرت لعان کړو نو والله یعلم ان احدكما الكاذب راخو دې دروغجندې چې دغه دروغ را له کې تعلق ولي ازدواج نه کیږي هغه دیابول بن بلل رسولهم اللعان نګر سره یو چنيش pkg mum ke razi da salo qawane le da fil fasha yo qanun rahm mukai narm mukai um jamba de la ta hukum be marafatun fi dinillah munis nujnisi narmai ta salara padai banday cha che jur muk nazrat narmai دغېن قانون پلید کار د مومن سره نه ورو برخه یو څه چې حرام وي پلید وي نه مؤمن سره د مناسب دي چې هغه پلید کار وکړي وحرم ما ذالکا علالمؤمنین زنا ته اشاره مراد تنه کول افعال حرام شی دي د ناکار کارونه په منانو دغېن پاک خلک چې چا بدنام کړي محسنات والذین اربون الوحصانات او با دلل نیم نو نی یو دیل صداور کئی فجددون سمانین جلدتا و لا تقبلو لهم شهازتا بدا مقبلوی تلیگوائی چره چی پا خلقی بزنام کروان سرورم چاہ چی دروغوی نو دا غیطر منزب ایکار یو دروغ جنده نو دا سر مپردی معاشر که دوار خارج کئی یو تن در اغجند لعان دا سلور قانون قوانین ذکر کئی اپا دی سلور قانون بیا تفسرہ کئی او کم شیع کی نو دالے اسباب ام بند کی لکه او سلور دوی تاوی ناکار خلقو پلار مزا یعنی دا چې که ناکار کرمکو یعنی پا غلار مزا نو دیل پار بیا وم بادی ذکر کی چتناکار شی فیر پلاری مدا مثلا مثلا مثلا د زنا اسباب کی دي ناغه مکوا ناول مؤمن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم درشمايت کي مؤمنات نظر کته ورځي ادم او قل للمؤمنات يغضن من ابصارهم مؤمنات قرځه چې فراري دین کته دی ګوري ادرین ولائیت ربنا بیارج لہینا یو رنبے مومنان اتوا ہے پردی کورتا مضیئی یا ایو اللہ دین آمنو لاتت خلو بیوتان غیر بیوتکوم پردی کورتا مضی بیعواز دغز بیعواز چلارے نو خضبوینے نو استاد رکی بسراشی نو پردی کورتا مضیئی دفع شاو دو دفع کول اول سلور قوانین ذکر گئی چه ملکی پلیت کارونا سن با دفع کی گئی او سن دبی های نبا ملک پا کی گئی جماعت پا صفا کی یو قانون نداو خون چه پا مجرم رحم مکوی چاہ کی جرم لگو کو کڑیر نو پا غر حم او مجرم باندے سزا نافذہ کئی دا قانون صحابه و منل تر دې ادا پوره چې سره دې نه غیته الله مافي کړي لکه بیا جرم جروم شولې او موږ دې دا قانون چریږي دا رسوله عظمتو ماعز یاغامدیا چې راتل نو جوان کونو پاوید قرآن نه دا فهم کړو چې اگر ته خدای مونته مافي کړي را عموما دې دا قانون چریږي دا غی خلقو تخیل دا د الله شانو کله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه و غوري چې سره د نما هغه ته معافي کړل لکه هغه وایي د قوی قانوني پوم نافذ شي دا د هغه باندې عزماتو حضرت نبی اسلام ته وایي زم ما جرم کړی په ما ده الله قانونو چلو حضرت مخالوق لکه هغه وایي نه خام مخاوبه چلے غانيديا او خضر الله او نبی اسلام ته وایي په ما ده الله قانونو چلو زمانه جوړوم شوې نبی عليه السلام ته زمانہ ته انا خدای ورته وښتا په شيټه کې سشته ویو چې بچي پیدا شي نه بیراشا بچي پیدا او غران چې په ما دا قانون چلو دا ویږي اگر سره کوړ کې غره ته نږدې رمضان کې ایسو ته خبر او اگر نبی عليه اسلام ته وی هلتو تباشم زروخم په ما دا الله قانون چلو لو صابو قانون د پزانو نه جلو چې زمون ګناځې ما چې ګناخ خو qay ما کړو لقد رضی الله عن المؤمنين هغه ځک لیکن دا غي کار دا چې چون جرم شوی دی چې د وس خلکو تداوق وی چې چا نه جرم شوی نو پزانو دا الله قانون چلای دا یي صابو کې ډېر امثله دي د دې اده وځنه قران هغه جعلناکم امتا وسطا مونږ ور ډول دي تاسو نه عدالت tore محدثین په دې اتفاق تي خطیب بودادی ذکر کړل دي دا یو ټول محدثین چې خطاط چون کې صحابه ته الله علیه تا اجلان دي نتائج لصحاب او قران سره ثابت دي که سره دا وي چای کی تایید نو نو هغه د قران خلاف دي دا یی دغه مقصد په ثابت دی او د قانون نفاذ غوی وړاند چرو دین قانون چې پلید کار تاسو نه ښکاري دا فعل لائق نه تاسو را وحرمه دارکارالمؤمنین ادرین پاک چې چا بدنام کو ناقله سزا اور کې خبره نه مو ای رم المصنات والذین یرجون المواصنات ا کسان چې ویشته نه کانه خځه او بدای سره بغناوی په لګورا اپوزیت دلیل ځانل نو اگئی اتیا جوړی وی ولا تقبلوا لهم شهادتن بذا اچریتی دی بیان ممنذروئی داسره بېمانده چې کړه که زه دروغ بل دي داسي و عین دا سلو قوانین ذکر کړي او د دف دف اشارې پر او مبادی چې د پولیس کار نه باندېږي چې د پلیتای اسباب پیری یو پردیکورته مذا یا ای ولذین امنو ذات قلوبو یتان غیر بیوت کوه سمانا مذا پردیکورته بیا واز کداه چلار شي نشاله کستان نظر په محارم ولګي دین وقل للمؤمنین یغضوا أبصارهم مؤمنان توایا چې کله پلاری دي نو کتلی ګوري اsene چې پهالو ګوري او په محارموی نظرو لګی نو دا نظر چې دا جاسوس دی څه دې زت مننه محبت پر اولی ادرین وقل للمؤمنات یغضضن أبصارهن او ایمنانه توایا چې نظر کته کوي پلاری چې دي نو کتلی ګوري ردیس حجتا دینا گوری، او سرورم فلا عیدر ابنا بی ارجو لحن، فلا عرید جی مومنانی خزیدی، نو شرنگ دی، خولنو هر کئی، سمانا چه خرک اغیتو گوری، او پینزم، وانکی حلیاما ایاما، آقا کنڈے چه بدکار کئی، نو پا نکایو هر کئی، نبکور او بدفل کئی، آشپا گم، والذین یبتغون الکتاب اغا غلامان چاغی تاسو نزان زادای نزادای کوي اوم ولا تقیو فتاعکم البغا ازوم کوی پجن کو باندي زانا چخامغه اغا ګان تللیږي صعود تللیږي جنت تللیږي دعوت زنات تللیږي زور په کې دا یته کینې ور کینر دا و مبادی ذکر کرده دا فالفاشا شیطان پوش جرا سبق و لاله جلده وار کده ده سبق نفکم نو الله آیات راولیگو در, در در حفاظت پردی کورتا مده نو شیطانو دیو پردی کورتا نو دی وارو کده زبورتان زکن ملانی چه کرده کلیکی مطلب دی دا شیطان دای دې چې چرته حسين صورت مه ګوره ډر به هیڅ شي نو قران شیطان راو په جماعتو دغه جماعت په کارو چې سبق فکرې پدې چې کويګ پای پلانای چې کوي دې چې کار په وړاندې پکې نه وي چې کوي دې دا ونګ دې دې چې کوي چې کوي ترې چې کار لا نو قران ورته وي قل من افصارهم په شیطان چکاری کوي نو پلا را چه دینو کتا گورا نو شیطانوی دماغ کر خراب شد ما خود سبق نا را پاس و جماعت نا می راوخ کنم چه ما دیو سوگو گوری سبق و دن پا اب او دیو برنو گوری نو شیطان زخد قدن نشد خد, خد توی زکنه نگوند پلانی کرد لارشا پلانی زاده چه کرو او سبا گوری او گوری نو الله هغه ته ختار کوي او کل المؤمنات يغضضن من ابصارهن كبار ذي چك چكراي شوي نو کتاب وګوره دانه چې ته بلکره راس پنيغه زه نو کچې رغوندي او چات وګوره نو شیطان وای ير دایم را لخراب کو نو شیطان او تدریكي وای ګورا 487 ز کالی دے اخپو کی کې دے اپا لازگی دے پروت دے نو دیکھ کاجی نے صفہ ایدر سے چاہو نو لی دے تا خوزان پڑھ کر دے او چاہو نو لی دے نو مطلب پیلے خلوانی شرنگ زور ورکا چش رنگو کی مطلع پیدا دے چش رنگو کی نو در بلتا و جو بورتا پیدا شی نو دیکھ پہلین دنواچوں نو قرآن ملتا ہوئی وَلَا عَذْرِبْنَا بِعَرْجُلِ ژوند په باندې مور کو چې ځایر کې اگر سنگار تاته کړې دي نو شیطان خلین په نامه اچا نو اسلال کونډ وتا نو هغه ته اوس سو اچول چې تر کومه وتا نه استه نو قران وای اجازه ته نکاحو کا پان کې هولیا آیا ما څنګه شپغم اغالړه نو اوس ورامانه تا تیږو ته مت ظلمې ته تر کومه پوره او جنور نور سند شي نو ځان ته درکو نو أغېله خطاب والذین یبتغون الکتاب چتا سو نزار آزادۍ نو آزادۍ کوي هنه دا ټول شو نو کور تراره دینو کو کې شوقه چي زوکه مورکو نو أغېله قانون بیان ک ولا تکیو فتاعتکم علی البغا ازور مو کوي وځينا کو باندې سمنن چاغي خام خالېږي بارې لېږي او حفاظت نيشتې نهولې لېږي زناتې تیارې قران چې کله شي منی کوي نو دا له اسبابي موجب یې منی اغا اسباب کې باغ اسباب وسړې تر رسید اغم منی کې دې وجهه نسورتي نور ورته وي حضرت عمر رضی الله تعالی عز وجل چا تو سورتي نور خاي دغه پالچا غي زړه صاف شي کچره ا د هغه صاف نه نه بدن نشي بدمعشان به شي فایشه وګي دا نهي صاحب تعلقان د صورت نور مت کیږي نو ول هي سوا جره هم بدکار ولا تاخذكم ضافه بما ولا تعوذكم بمعارفه في دين الله چا چې بدکارو کو ناغه باندې نرمینه کوي ان كنتنتم من بالله يوم الاخر ها کوي اماندار کی کی اماندار کی نو تو چر پاغه نرمینه کوي اخانه خد هغه پردا او دم وحرم ذلك على المؤمنين بندی بدکارو نه پو مومنانو بدکار سره چې بد کول نو درې په تفریق او الذین یرمون المحسنات کسان چې بدنامی کې پاک دامن غزه عدالت نه نی نو هغه شهادت مو قبول وایي ا پاک دامن کې صحابانی نو نوش دي دا اخواس تخیل کړل یې پاک دامن نړۍ کې شته نه که دامن ویه پاک تیپ دنیا کې فاول صاحب دي او دا غي تعذير قران ذکر کړل او كذلك جعلناکم امتا وسطان ما تاسو ټول عادل ګرځولې اي ټول مفسرین دې دې متفق دی چې صاحب عادل دي داغه نبی عليه السلام فرمایلي لا تصبوا اصحابي بذتي انه کې زمرا صاحبو قسم خوخله کدوه زر تاسو خرج کئی نو زماد یو یوکوڑتا نشی ریسے دے یوکوڑے چه زماد صحابو خرج کردے دے نو آغی چه اغیل چه خدای کم عجر ور کردے تاسو خود غر خرج کئی دسو نو آغی امان نشی ریسے او حدیث کے رازی سب بیزتی کور لا تسبو اصحابی بیزتی مکوی زماد اصحاب حدیو جنا حضرت مجدد لکی چې بدترین د مقتدین او دنیا کې راوافز دي شیا زکه شیاو صحابه بدنام کړ او قران وایي چې چانه بندیان بنديان بدنام کړ دغه خبره هم نو لو بهترین په امت کې اصحاب رضوان الله تعالی مجموین دي خلافت ملکیت ته مودودیت اتنه اګه حضرت عمر قر ذکر کوي دا ورو دا حضرت عثمان بارے کی دا یې صفحه 143 کې دا ټول صحابه او متعلق ته راغې دا دا کارونه کړی دي په نانمه لکې حضرت عثمان رشتہ دار او تمال ور کړی دي په فنان کې د مثالنګه په نانمه 100 چین څونګو کې لکې که حضرت عثمان بین صافی کرده صفحه اصلش پگویا که لیکی سبب ده فتنه او صفحه صل که لیکی ده حضرت عثمان بارکه که آغا ده شیخین و طریقین خلاف او صفحه ایک سو صد حضرت عثمان ظلم کرده مروان مقرر کرده صفحه ایک سو وار حضرت عثمان نامناسب خرد حاکمان مقرر کرده صفحه اصل نو کیلئی که چه پلو پلوان و تعمالوار کرده صفحه اصل کیلئی حضرت عثمان دا حضرت نبی علیہ السلام حکمات کرده صفحه اصل اتو سالویی که حضرت تحریبان دعان دعانگی صفحه اصل پینزود درشکیلئی که دم آویا حکومت غیر قانونی ہو صفحه اصل پینزود درشکیلئی که حضرت معیا باغی بدنامو دا رنګي د انبياله مسلمان باره کې لیکي زه دا ولم چې دا حضرت عثمان حضرت عمر حضرت معیا اصحابا یو سره بدنامي نو قران وایي چې پاک سړي باندې بدنام چاو نو تاسو باغه د ذری ورکوئ ا تاسو وران خبرې چلې نه نیو سره اپشار تده چه تازک ایمان دی نزام آخر که گریشتی ایمانشتی که دور اولو ایلانتی چه اگه صحابه بدنامه اگه اگه تاوی چه اگه مجتایدو اگه اگه تاوی چه اگه دایو دا حق بیغتا قرآن طول که دلکه بیغتا دو قرآن ادو صریحا دنو که یوصل یو صلو رویہ کیلکی معاویہ بیضت کرو یوصل صلو رویہ کیلکی معاویہ دے قرآن و سنت سری خلاف کرو دے دان کے ٹول صحابہ دان بیاؤ تنقیس لکی تفہیمات صفہ وپنگو سمہ دان کے تفہیمات دریسو آتا درشم صفہ یوصل یو کم درکی ابراہیم خريستوسو سې دې کړیو رسائل مصال حسابل اديشتمو کې دې کې مصال اسلام ګورای کبیره کړو تفیم القرآن دیم جلد 341 کې دې کې حضرت یونس د منصب د نبوت نو څه شو یو چې انبیا بدنامي صحابه بدنامي نږدداو چې دې سمانا ده چې تاسو ولا تاسو ګوم بیمارا فتون د دې سمانا دا چې پدای شي ری تاسو نرمی م کوي او د دې سمانا دا چې ولذین چې پاک دامن بدنام کی اغلا ته دوری ور کوي داري دې د دې سمانا دا چې هغه سره لعن کوي چې درو جن شه چې دا سه سره ان نکی تجدید هاي دین کی صفای اصول لسکې د مجدد بارا که او بد رگوائی رسائل مسائل سبا یوصل شپک نوی یوصل او یو یوصل یوکم نوی او دیکی ده دی مجتحیدین و دفقا و تنقیز کئی رسائل مسائل و پاندوز که دیکی حادیث زما پنیده یقینی نیدی نو چی یقینی نیدی بیاغو تعداد در حرکات و امیقی نیشد دیکی و قرآن کی ره خدوات کې لیکي رسال مسال صفه 202 کې لیکي چې مسجد لرته او مسجد کوتي مسکه نه جایز ده دا ټول داغلي او دا, دا امه اتفاق ده وقالو بعصمت الانبياء الفرق بين الفرق 304 ټول امت متفق ده چې انبياء الله مسالم معصوم دي اغه دارې ټول مت متفق دي ولا تجوز الصلاه عليهم اي على الرافضي والصلاه خلفه کمي اوسهئ تر صحابه تنقيزو کی نوغه پسې موږ جائز نه دي داري کی چې دا څ تنقېش کړي دي 200 ود دي شه نو لا ته لا ته صحو نکاح سنيه تي ما احد منهم دن سنيه خدي نکاحassara روان دي داران کے کی کہ امام دا هغه درا صفه دي چې ابو الحسن شاری امام د علی سنتو په اجماع ذکر کړل دا چې انبیاء ماسون دي شیخو نيکي لیکي یو کما تهاکي من تقفي اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فوب دین ابو زهرا واي اذاره الرجلین تکزو ادم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فالم انه زندیکو یو کوم پوزیشن مصطفى دا کې اوسه وې دې چه صحابو بدوئینو پوشتا زندیق لئے کا چه دینی گڑوٹ کرے دے ار دین اغباطل کرے دے دارنگی ابن کثیر لکھی پسدہ دوزہ و صلور صلور انجل کے محمد صلی الله علیہ وسلم فو کافرون آر اصول چه صحابو پیغمبر بدنامائی ابا هغه وصدا نو کدي کافر دي زکه ربنا فر لنا ولقان الذين سبقونا بالایمان قران نص ورې جتا سودا ری عارف کوي دوا بوله غاری رئوسره ته صحابه وو دوايي نو هغه په اتفاق سره کافر دي دا د امت اجماع ده په دې نو چې اوسره دور لعنتی او سره ده نا هغه د قران نصوس پیږي نه نور کافر نشي اوګه شفاات سبا امیدوار ګرځې شي چې زموږ پیغمبر تامام چې زم ما شفاات وکا چې دوه وروړان چې او صورت په دې چلو لري فساد دنیا کې د دې سرو خبر ندي یو چې دا یو سره مجرمي حضرت پیوسی دي ندي مورانا بورادا یو سره صاحب بدنامي اوغل دوری ورنکري ما په خوایو اسلامی حکومت قائم شي نظموام چې مودودي له اړتیا جوړ کوي شي اقوس شريعت رافيږي نظموام د مودودي خبره اړتیا جوړوي شي یا غدور له ځلین ترشه حده به قائم شي داویې بل سره قران سنت او سنت وايي چې هغه نه معاف کیږي او خلک راغله دایته مسلمانانو سورت کے دفا شامل دارے چې بدنام خلک نیکان خلک بزنام شي اپ بدنام باندې رحم شي مې بدنام باندې رحم کو هم نیکام بزنامو دروازه خوله درجو ورکا او سورت کې پدې زور کوي سورت انزلنا دا سورت موږ راولیکو افرز کړی دی مونږ ته احکام پتا باندې خفر کړی دی صورت نور خفر اسکرده پتا آیا منگ صورت راولے گا منگا فرض کرو پتا سو بانده ده احکام او نادل که منگ پده که حکمونا سرگن سرگن سرگن حکمونا در تراولی گا خامقا آیا ما صورت راولے گا ورده دی صورت احکام پتا سو فرض دي او خامقا آیا تو ساتای یو حکم زناکار او جناکار او تکاوې حريو دهینا سلذره مراد تنا مطلق مرتکب ده فحشاء چا کې بلیغ کارو ته سزا ولور کی یو ذکر کې نور په قیاس کی او دنه نیتی نرمی تاسو لپاره لا تا حضور رفاتن را دنه نیتی نرمی په تا زبانه پدې نرمی پهونکې دا بېمانه چې فحشاء کړل دا نظر پی نرمہ دا دعو نوئے کہ او سرید صحابہو بدویلوئے زب پی نرمی حکم زبا امرانتی کہ یای تاسو چی ایمان آرئی پا اللہ پرود دا خیر کہ تاسو ایمان ہوئی رتوا فید نرمی معلوم ادا شوا کہ او سرید رجاس لانتی تعریف کئی نوگر کی ایمان نشتے آغاب بی ایمان آرئے که یه تاسو چیمان راڑی پا لح اپر از آخر اپکار دی چی حاضر شید دی سزا تا یو ٹھولی دی مومنان چیبرت و آخلی داس بیمانا مرتقل دفاشاو چی کلا غل سزاو اور کوئی نو خلق راقون که چراشی یو بیمانا مراگر کڑے یو بیدی نو مراگر کڑے دی جیم حکم است زناکارا زناکار نیو داکی کی زناکار سرا یا موشي کې سره سمانه پلیت نیړلای کیږي مگر پلیت سره حاضر لاید دی لاین کې هدامانه چې نکاح دین کړي لاین کې هونه وه دای کیږي نو په دې اتفاق زناکار سره مزنی سره نکاح جائز دی مراد زاده زناکار ناراضي مگر زناکار څه کا پلیت راضي مگر پلیت څه کا یا موشي کې سره اذنکار نورادې ته کا مګر دنا کار یا مشک یعنی حاصل لا ده پلیتني دي مګر پلیت وسه او پلیت نرازي مګر پلیت وسه مطلب دا دی چې چا په دغه پلیت پلیت جما سره کی راځي دی نه کويږي د موجوده تعریف نه کوي مګر پلیت چیرته په دغه کې قدر دی ایمان نه رسابوني او دغه غیرت په خدايه نی ایمان ای کاملنی نو دغه پليت بندي مگر دې پليتو صحابه دي دغه جماعت کې کی برتون کیږي شامل کیږي لکه به د دې ندي مگر مؤمنو صحابه دي امومن ندي مگر مؤمنانو صحابه دي نو قران قانون عام بیانی. یو ذکر کی قانون. نی دی یعنی یو فرزي کېږي مراته نن ټول قانون پليت ندي مگر پليتي صحابه یا مشرقي صحابه دالې مشرقي صحن راضي مگر پليتي یا مشرقي دالې د دار جماعت تې ایمانو رافضیانو دې تڼراځي مگر رافضی پلي هغه څوک راځي چې هغه کې قدر د پیغمبر ني حاول کې عزت د صحابو ني او چې احترام د اميار مسلمان ني او بند دا افل پومنانو ذالک د غفل دغه پلي تو سختل دادي حرام پومنانو دا تل پلي تو سا کا حرام دي پاخل کو چیمان پکی که تا کې ایمان لري ته هغه څه نه دي مزار کلفه اګښکار چې کوم خلق کوي چیرې قران د زناکارې نکاح امر کړو د فقاو اجازه کړې او بیا په اعتراضو کې اگر ټولش کالات ساتو مو چې صاحب د جمعه قرآن معنا دا یو داوا چې زناکار نه ودی کیږي مگر زناکار یې مشرک ثقا او زناکارانه راضي دې زکا مگر زناکار مشرک حرام ده دغه فين دغه زنا فين دغه فایشا مومنانو دغه نذکر شو یو دا چې جرم یو کو نو نرمی پم kawa اذن دا د عصات او روافض او بینان سره مې ودا کیږي دغه ډله کی ته مومنه مومنانو پکار او ترنکان آ کسان چې بدنام کی بعد بعد غدول را رمیشت تا